Розділ сьомий Ештон Частина перша Зупинивши свою автівку неподалік від величного маєтку Ванхелів, Юрій побачив, як із воріт виїжджала новенька смарагдова Тойота. Першою його думкою було «То Ештон, не слід зупинятися, треба своїм «Шевроле» заступити їй дорогу». Але бокове скло Тойоти було напівопущене. І він побачив за кермом рудоволосу дівчину, котра часто з'являлася в новинах поруч із Робертом Ванхелом, А потім раптово щезла і виринула вже біля Джека Донована – Керлі Адамс. Вона проїхала зовсім поряд, не заваживши його. Але Юрій помітив у її оманливо зеленкуватих очах під колір автівки непідробні сльози. Парадна брама так і лишилася прочиненою. Він знову завів двигун, сторожко заїхав на територію, однак мальовниче довкілля не озвалося йому жодним згуком. Було чутно лише шелестіння гравію під колесами шевроле. Просто посеред рівненько підстриженого газону запримітив косо розвернуту, кинуту на призволяще Ламборджині, на котрій Ештон втекла із клініки. Верх спущений, усі дверцята розчахнуті навстіж. Машина була порожня. Юрій вибрався зі своєї автівки. Укотре розвернувшись, він рушив знайомою під'їздною доріжкою, що вела навпростець до величного старого маєтку, рішуче подзвонив у важезні ковані двері. Під ногами прошурхотів. Вижовклий клапець старої газети з некрологом. Чи їм саме, Юрій роздивитися не встиг. Новий подих вітру підхопив пожмакану паперову шматину і поніс її до воріт. І ще раз натиснув на дзвінок. Відчинив Роберт. Точніше, напівпрозора виснажена тінь, що зосталася від Роберта. Бо Юрій заледве впізнав колишнього красунчика, в цій блідій подобі. Її тут немає. Ледь чутно відказав господар маєтку, Прочитавши в очах гостя німе запитання. Але ти заходь. Юрій переступив поріг. Запахло свіжою деревиною, Хімічними розчинами та смертю. У просторі вітельні панував цілковитий безлад. Меблі, східці та килими були закидані уламками дерева, і завішані золота кучерявою стружкою. Звідусіль ззирало забуте чи загублене теслярське приладдя. Сокири, долота, рубанки, молотки, стамески, напилки, шліфувальна шкірка і тут і там стояли відкриті банки з лаком та фарбами. Наче божевільний, хтось раптом вирішив перетворити розкішний, передпокій у майстерню на широкому столі посеред кімнати височів ювелірно сконструйований до найдрібніших деталей гарно розфарбований іграшковий будиночок із віконницями дверцятами крихітними меблями й людьми всередині а з велетенської кришталевої люстри у вітальні звисав обірваний шмат грубої крученої мотузки Здивований Юрій повернувся до Роберта, аби спитати, що відбувається, однак того вже ніде не було, і непроханого гостя з усіх боків обступили чужі спогади Велетенський білостійний маєток на сорок п'ять кімнат, що розлігся на березі океану. Ніхто не розумів, нащо їм аж сорок п'ять кімнат, адже до жодної з них. Уже багато років не довідувалася любов, натомість вона покірно доживала своє у чорно-білих світлинах, що дивилися звідусіль, де лише можна було притулити вигадливо різьблені рамки зі старого потемнілого срібла. Та осідала пилом на величних портретах предків, що подобами живих вишикувалася на стінах біля довжелезних перекручених східців. Казали, що батьком родини Ванхелів був справдешній упир, бо всі нащадки мали неприродно бліду шкіру, запалені, завше голодні до чогось незвіданого очі і палахкотливі червоним, наче покривавлені вуста. Такі ж лиця прозирали й зі старовинних сімейних портретів, Будинком блукали примари. І навіть славетні медіуми, котрих частенько запрошували сюди для спіритичних сеансів, не завжди могли відрізнити живих вангелів від мертвих вангелів. Хворобливі, вироджені аристократи постійно шукали розваг, особливо полюбляли подорожувати Європою, тож ніхто в дивакуватому сімействі Ніколи не міг стверджувати, напевне, вмер якийсь їхній родич чи просто подорожує Європою. Осереднім родини був білявий, вайлуватий здоровань Рудгар Ван Хел, і його мініатюрна красуня-дружина Олівія. Красуна її робила точена, як у балерини фігурка, довге пряме волосся, кольору глибокої ночі, котре вона постійно носила розпущеним. І великі, завше трохи здивовані очі, які вміли дивовижно змінювати свій колір. Від сірого, крижаного, до насиченої блакиті з волошковим відливом. Проте найбільш помітною красою Олівії вважалися її руки. Витончені, білі, з довгими музичними пальцями, бездоганної форми, як у піаністки. Вона й була піаністкою, щодня розважала численних мешканців та гостей маєтку репертуаром Моцарта, Баха, Бетховена та Рахманінова. Сама ж майже ніколи не всміхалася. Присутні захоплено аплодували їй і здивовано озиралися на Рудгера. Жоден не міг зрозуміти, що тримає їх разом – стриману мовчазну Олівію та її войлуватого веселуна чоловіка чий гучний сміх повсякчас гримів величним маєтком. Насправді їх нічого не єднало, крім мертвих шлюбних зобов'язань. Голова родини переймався виключно своєю політичною кар'єрою, соціальним статусом та гучними вечірками, які постійно влаштовувалися в маєтку на його честь. І настрій численних шанованих гостей хвилював його незрівнянно більше, аніж почуття молодої дружини. Олівія була потрібна йому лише про людське око, для того, щоб стояти на праву руку від нього на офіційних прийомах і красиво завчано кивати й усміхатися, або ж розважати запрошених фортепіанними етюдами, коли забажають. Від тих штучних фальшивих посмішок у неї німіло обличчя, а сам лише вигляд рояля викликав згодом лише глибину відразу і безпричинний страх. Рудгар часто залишав її саму, вирушаючи в черговий передвиборний тур країною. У такі дні Олівія замикалася в своїх апартаментах. Із чоловіком вони вже давно мали окремі спальні. А серед безладно розкиданих нотних партитур ховалися книжки з сентиментальними романами. І читала їх, не помічаючи один за одним. Вона не вірила, що десь є жінки, яких по-справжньому кохають їхні чоловіки. Списувала усе на бурхливу фантазію авторів. Щоразу плакала, коли в тексті йшлося до романтичних зізнань у коханні. І ненавиділа всіх письменників за те, що розповідають їй про життя, котрого вона не мала. Так тривало, доки в маєтку не з'явився новий шофер лімузина. Статного вродливого чоловіка з довгим волоссям та екзотичним нетутешнім ім'ям помітили всі, крім Олівії. Хоч саме з неї він і не зводив палко закоханих очей. Вона й далі жила у своєму вигаданому самотньому світі, лише іноді виринаючи, щоб пройтися книжковими крамницями в пошуках нових сентиментальних романів. Саме такий випадок і поклав усьому край. Одного дня Олівія вибралася з книгарні, як завше з повним пакунком романтичних історій. Елегантно мостилася в лімузині і за спиною мовчазного водія-незнайомця взялася розглядати книжки. Як і озирнувся на неї, і чи не вперше за час служби шофером, повівся вкрай непрофесійно. Він не стримав посмішки, вгледівши, що читає хазяйка. І певно та посмішка була призначена їй самою долею. Бо Олівія раптом відчула її на собі, згорнула книжку і підвела погляд до зацікавленого шофера. Їхні очі зустрілися. Щось не так здивовано запитала вона. І як і вдруге, повівся непрофесійно. Він не перестав посміхатися. Навіщо про це читати, якщо можна цим займатися? Зухвало сказав їй ламаною англійською. Забута книжка випала з рук Лівії. Згодом жінка вже не могла пригадати, як і де вперше опинилася в обіймах Якова. Пам'ятала інше. Потом тому вони вже не могли спинитися. Кохалися мало не щодня і мало не скрізь. У салоні лімузина, в її апартаментах, у стайні, в саду і навіть на горішній терасі, доки в маєтку гримів черговий банкет, ані трохи не переймаючись, що хтось може увійти і побачити їх. Олівія навіть не уявляла раніше, що близькість із чоловіком може приносити таку втіху. Незграбний у звичайно подружній секс із законним чоловіком, що траплявся їй кілька разів на рік, не давав і десятої частки тих неймовірних емоцій, котрі вона отримала від крадених хвилин із гарячим пристрасним коханцем. Та була одна річ, про яку вона не зізнавалася ні собі, ні добистями закоханому в неї Якову. Щоразу, як він задирав на ній спідницю, аби нестримно увійти в неї і встигнути все замить до того, як хтось нагодиться і застане їх за цим непристойним заняттям, вона заплющувала очі і уявляла на його місці Рудгера. ЧАСТИНА 2. Минуло кілька місяців. Олівія раптом стала почуватися недобре. З кожним днем їй ставало дедалі гірше, особливо дістали напади нудоти щоранку. До неї викликали поважного сімейного лікаря. Заледве оглянувши пацієнтку, той урочисто повідомив усій родині – вона вагітна. Спочатку Олівія злякалася. Вона ж бо добре знала, звідки узялася її дивовагітність. Та як згодом з'ясувалося, переживати не було за що. Рудгер нічого не запідозрив. Він був настільки заклопотаний справами державного рівня, що вже й не пам'ятав, спав зі своєю жінкою чи ні. А якщо спав, то коли саме? Зата Яків зрадів по-справжньому. На початку весни Олівія народила доньку. Семимісячна дівчинка з'явилася на світ зовсім крихітною і геть слабкою. Тож лікарі до останнього не обіцяли, що вона житиме. Рудгер знову був у від'їзді, а от Яків, начебто за дорученням голови родини, не відходив од лікарні, де тримали його кохану жінку з новонародженою донькою. Олівія назвала її Ештон на честь однієї з героїнь зі своїх улюблених сентиментальних романів. Сім'я так і не пробачила їй цієї легковажності. І дитина вижила, попри невтішні прогнози лікарів, та мовчазне невдоволення родини. Проте зростала вона кволою, хворобливою і зовсім негарною. Звісно, діти не можуть бути негарними, однак Ештон стала рідкісним винятком. Вона не виявилася схожою ані на Олівію, ані на Рудгара. Та й із Яковом, коли вже на те пішло, не мала жодних спільних рис. Щось у цій дівчинці було не так. Слова просто щезали й випароувалися, щойно хто брався описувати ними її зовнішність. Здавалося, вона не виглядала ніяк, безбарвно. Не було чого описувати, не знаходилося, на чому зупинити погляд. У той же час ніхто не міг назвати її потворою, адже маленька Ештон не мала жодного вродженого каліцтва чи іншої очевидної вади, Просто їй, на відміну від матері, бракувало краси. І з часом це ставало дедалі помітніше. Олівія вирішила, що то вищі сили покарали її за зраду законному чоловікові, і спілкуватися з коханцем перестала. Хоч як він домагався уваги? Відтепер усі дні Якова залежали від того, всміхнеться йому Олівія чи ні. А що Олівія майже не всміхалася, то й життя його переважно стало схоже на пекло. Утім, її це не хвилювало. Всю свою любов жінка спрямувала на новонароджену доньку. Нарешті з'явився хтось, що міг цілком і повністю законно належати лише їй одній, байдуже, що маленька істота обділена зовнішньою красою. Вона була гидким каченням серед прекрасних лебедів-кузин, Проте жодну рідна мати так не обожнювала, як Олівія, свою Ештон. Так, у житті самотньої дружини можна влаця оселилася любов в усіх її проявах і значеннях. Поза тим, незважаючи на непоказну зовнішність та сентиментально-книжкове ім'я, Ештон могла похвалитися наперед визначеним майбутнім. Усі знали, що на дівчинка досягне повноліття – вона стане дружиною красення кузена Роберта. І нікого не хвилювало, що він уже встиг закохатися у родоволосу, всипану золотавими веснянками сусідську дівчинку Керолайн, дочку адвоката Грегорі Адамса. Крім того, мав Роберт незвичне, дещо дивне, як для пещеного аристократа захоплення – теслярство. У невеличкій майстерні, що тулилася неподалік від маєтку, малий цілими днями вирізблював із дерева іграшкові кораблі. А в планах у нього був іще й ошатний будиночок на кілька поверхів. Його чудернацьку схильність розуміла лише Керолайн. Сусідська дівчинка не стомлювалася вихваляти роботи хлопця. А Роберт ніяково всміхався і казав їй, що колись на одному з таких кораблів вони відпливуть у далекі краї, одружаться і житимуть там довго і щасливо. Білявий, мрійливий Роберт був старший від кузини Ештон на сім років. За правом народження він належав до найбільш древньої і благородної гілки сімейства Ванхелів, котра до всього володіла окремими, досить нічигенькими статками. Власних батьків Роберт ніколи не бачив. Скільки себе пам'ятав, його завжди годували оповідками, що вони подорожують Європою. Зате дядьків, тіток, двоюрідних братів та сестер у родині було удосталь, чого тільки вартували кузен Гвідо та кузен Фаскен, знатні на все узбережжя Гульвіси і Картярі. Їхніми нареченими вважалися кузини принцеси Алгонда, Бригіта та Лодовейка. Але оскільки кузин було троє, а кузенів лише два, одна з красунь мала лишитися старою дівою, непорочною абатисою, одноосібного ордену, пресвятої безшлюбності. Жодній такої долі не хотілося. Тож вони повсякчас гризлися між собою за женихів, а ті часу не марнували, Прокладаючи собі шлях обіцянками, переспали з кожної по черзі, одружуватися не бажали з жодною. До старшого покоління ванхелів належали хвацький красень Донжуан дядько Крістофел, що носив пишні вуса, закручені до гори. Його худа, виснажена і сварлива дружина тітка Дігна, батьки Гвідо та Фаскина а також імпульсивно навіжений дядько Балтазар зі своєю смиренною дружиною Кателейна, схожою на роздобрілу кухарку. Саме це подружжя Бог і нагородив трьома донечками-красунями. Окремо рахувався немічний хворобливий дядько Єлрік, котрому пощастило найбільше, він дружини не мав. Зате з роками набув такого собі химерного дивацтва постійно перечитував у своєму інвалідному візку старі газети в пошуках катаклізмів та катастроф. Єлрік Ван Хелл був переконаний, кінець світу не за горами, і у всьому пристрасно шукав незаперечних доказів та ознак своєї теорії. Була в них і стара-престара бабця Емеренція, котра вже кілька десятиліть як не зводилася з крісла трону на чільному місці вітальні, але так само вправно віддавала накази челяді та нащадкам своїм хрипкуватим прокуреним голосом. Роль дідуся в родині виконував худий, високий як чапля дядько Джозеф. Насправді, він не доводився Ванхелем ніяким дядьком чи дідусем. То був дворецький, але за півстоліття служби він настільки звикся зрісся з родиною, що ніхто вже про те не пам'ятав, і відчиняти передні двері його не примушував. Частина третя Саме в такій родині й зростала Ештон. Минали роки, і все б у них так чудово вилося б і надалі, якби видатному Рудгеру Ванхелу не забаглося раптом відсвяткувати дев'ятий день народження своєї доньки в муніципальному парку атракціонів, до вручистого відкриття якого він мав перетяти червону стрічку. На цю знаменну подію була запрошена мало не вся знать міста, хоч що був лише дитячий день народження. Та радісне свято затьмарилося страшною трагедією. У розпал веселощів та гулянь Тріснув ланцюг однієї з каруселей, і п'ятеро дітей, що саме каталися на ній, стрімко полетіли вниз із двадцятиметрової висоти. Серед тих, кому не пощастило, виявилися Ештон та Роберт Ванхеле, сусідська дівчинка Керолайн Адамс, донька відомої порноакторки Елізабет Фелон та син славетного армійського ветерана Томі Донован. Потерпілих дітей негайно доправили до лікарні, та було зрозуміло, що після отримання травм не виживе ніхто. Про трансплантацію свідомості тоді не йшлося, адже корпорація тіло ТМ в ті роки лише планувала завоювання світу і відкрито показуватися ще не наважувалася. Та й не було в її розпорядженні на той час стільки дитячих тіл, але знайшлася одна людина котра заради тих дітей була ладна на все. То виявився Яків, мовчазний шофер лімузина, убитих горем ванхелів. У його голові визрів химерний план, несумісний із залізобетонним американським законодавством. Для втілення замисленого йому потрібна була котраз із поруйнованих, неіснуючих країн Третього світу. Він знав одну таку. Зненацька Яків зник на тиждень, а повернувся до родини пізньої ночі зі свіжим шрамом від брови до вилиці, п'ятьма чужими дітьми і божевільною ідеєю щодо перенесення душ. Про секретну корпорацію, яка могла втілити цю ідею в життя, він знав не чуток. Військовий підрозділ, що в ньому колись служив Яків, займався насправді не придушенням повстань сепаратистів, а полюванням на так званих обраних, котрих потім ставили до роботи в корпорації «Тіло ТМ, Тілови були найнебезпечнішим, що він бачив у своєму житті. Якову часто марились у вісні всі ті, кого він спіймав. Але за них добре платили. Кожен такий полонений коштував цілих статків. Тепер біль і вічай змусили мисливця зрадити людям таємницю корпорації. Вислухати його тієї ночі в маєтку вангелів зібралися батьки смертельно покалічених дітей. Суворий насуплений Рудгер та ледь притомна Олівія, осяйна порнозірка Анжеліка Фелтон, рішучий армійський ветеран Джек Донован у своєму інвалідному візку та бліда тінь котра лишилася від колись спритного адвоката з розлучень Грегорі Адамса. Привезені діти збилися докупи посеред освітленого каміном приміщення. Лякливо позирали на дорослих, ані слова не розуміючи з чужої мови, котрою ті сперечалися між собою, весь час показуючи пальцями на них. Утім, Якову вдалося донести до можновладців Неймовірну теорію трансплантації свідомості, тож вони швидко дійшли згоди і взялися розбирати дітей, аби відвести їх до тоді ще напівлегальної клініки тіло ТМ. і завантажити у їхні тіла душі своїх уже неживих нащадків. Білявому Роберту дісталося тіло хлопчика на ім'я Орест, вогнисто рудоволосій Керолайн всипана золотавими веснянками Софія. Ештон отримала тіло найкрасивішої дівчинки, як і вназивав ту дівчинку Іванкою. Тепер уже двоюрідні сестри видавалися гидкими каченятами на тлі нової рідкісної краси Ештон. Куди й поділася їхня жалість та співчуття до колись непоказної кузини. Зазвичай вони трималися віддалік і щоразу з лісносичали, варто було їй зробити хоча б єдиний нерішучий крок, чи озирнутися поглядом у їх королівський бік. Краще б я загинула в парку атракціонів, відчайдушно кинула якось у слід кузина Лодевейка. Тоді б це чудове тіло дісталося мені, сестри ствердно закивали її у відповідь. Кожна мріяла про те саме, але вижили не всі пересадки не витримав десятирічний Томі, син Джека Донована, Малий мав отримати тіло Мирослава, молодшого й розумнішого брата білявого красення Ореста. Проте в операційній щось пішло не так загинув не лише реципієнт, але й донор. Його організм теж зазнав страхітливих, незворушних руйнувань. Поховали Томі Донована мало не з військовими почестями, Батько наполіг. А згодом пішов із позовом до суду, аби розібратися з клінікою, що вгробила йому сина. Позов він програв. Той була перша поразка Джека Донована у війні з корпорацією Тіло ТМ. Діяльність, котрої з того дня почала набирати потужних обертів. Далі, вочевидь, Джеком рухала тільки помста. Саме вона зробила його окружним прокурором і погнала балотуватися у губернатори штату. Дещо інше нещастя спіткало 16-річну Елізабет Фелон. Щойно її зіркова мати уздріла тіло Ярини, вона передумала рятувати доньку. Просто глянула в дзеркало на свою осяйну красу, що вже почала братися ознаками старіння. І зажадала сама стати Яриною. Для неї то був просто черговий акторський костюм. Величні професії вимагають не менш величних пожертв. Так згодом заспокоювала себе оновлена Анжеліка Фелон, знімаючись у черговому порно. У свідоцтві про смерть доньки їй написали те саме, що й Томі Доновану. Елізабет не витримала процедури пересадки, на жаль. А от донорське тіло лишилося неушкодженим, на диво. В усіх своїх численних інтерв'ю акторка повторювала одне й те саме. Вона перебралася в юне донорське тіло на знак пам'яті про доньку. Тепер вона ходячий пам'ятник. А пам'ятник був, наче, створений для неї. Навіть розмір взуття у них збігався. Із часом Анжеліка й сама в це повірила, і надалі заборонила собі згадувати минуле. Елізабет їй навіть не снилася. У родині Вангелів після пережитого теж почали коїтися химерні речі. Як і взумисно підібрав для маленької Ештон тіло, неймовірно схоже на красуню Олівію. Але мати її не прийняла. Глянувши на дівчинку після операції, вона більше жодного разу до неї не наблизилася. Олівія раптом збойдужила до власної дитини. То вже була не її ештон і край. Хай би скільки жінку переконували, що душа дівчинки лишилася тією самою, що вона все-таки пам'ятає і любить її, Олівія не могла себе змусити наблизитися до неї. Красива донька її не цікавила. І з того дня вона всім казала, що в неї померла дитина. А потім почала змінюватися Ештон. Одного разу Рудгер зажадав показати її гостям. А нащо ховати таку красу? Але донька навідріз відмовилася виходити. Ну ж, бо Ештон попрохав він розтягнувши руки. «Ходи до татка!» «Ти не мій батько!» відрізала мала, полоснувши по ньому крижаним, синьо-блакитним поглядом. «Мій татко Яків!» Рудгер Ван Хел похитнувся. Але подія відбулася на очах півсотні гостей, тож він наказав собі невимушено розреготатися. Самотніми ночами у віддалених кінцях маєтку Досі згукуються уламки його сміху. І відступитися від доньки. «Ото вже ці діти! Що з них візьмеш?» Гості з легкістю підхопили його безтурботний настрій. А родина Подумки вже поховала Олівію. Ніхто не сумнівався. На ранок вона поїде мандрувати Європою. А в найнепомітнішому закутку старезного... Напівзанедбаного саду з'явиться ще один горбок сирої землі аби як присипаний рудим пересушеним листям. Частина четверта. Однак наступної ночі зникла не Олівія, а її колишній коханець Яків він наче крізь землю провалився зате на правій, що ці руд Ванхела від брови до вилиці. Дивним чином проступив Шрам, що його привіз Яків зі своєї таємничої мандрівки. Та й самого Рудгера наче підмінили. Поволі він звів на гучні бенкети, від котрих щоразу тремтів і здригався у весь маєток, де далі менше часу почав приділяти своїй політичній кар'єрі, віддаючи його дружині й доньці. Але зміни, що спіткали Олівію після трагедії з Ештон, Виявилися незворотними. Вона так само не цікавилася дитиною, лишивши її на доглядальниць і гувернанток. І більше жодного разу не пустила чоловіка до подружнього ліжка. Так само повторювала, що в неї померла дитина. А одного разу за вечерею перед усім сімейством оголосила, що помер її чоловік. Рудгер – який сидів навпроти неї за столом у величній їдальні, ледь не вдавився гарніром. Усі здивовано перезирнулися. Того ж вечора Олівію доправили до закритої психіатричної клініки. Ніхто не знав, та вона сказала правду: Рудгер справді помер, у його тілі оселився Яків, але це не принесло йому довгоочікуваного щастя замість щастя прийшло холодне, тупе розуміння. Насправді, Олівія завжди кохала свого чоловіка, а не чужинця, котрий силою і брехнею перебрав собі його тіло. Дарма, що той чужинець був батьком її дитини. Бо дитина теж виявилася непотрібною. Збайдужілу до всього Олівію не тішили навіть фортепіанні успіхи доньки. А Ештон – і з кожним днем грала дедалі краще. Вона значно перевершила матір, тож навіть найвимогливіші педагоги пророкували їй видатне музичне майбутнє. Проте, як і вбачив, дівчинка страждає від самотності. Музика не здатна замінити їй материнську любов. Він же любив Ештон за двох. Любив її як свою душу. Проводив із нею кожну вільну хвилину поволі поступаючи з політичною владою і статусом голови родини, котрим так впивався Рудгар на користь молодших братів Крістофела та Балтазара. Єдиним, чого він так і не спромігся позбутися, була корпорація. Навіть у новому тілі Яків продовжував роботу на благо корпорації «Тіло ТМ». Адже вона дала йому все, і так само легко, Могла це все відібрати. Тож згодом він узявся потай навчати Ештон української. Несвідомо перечуваючи, колись рідна мова їй знадобиться. Одного разу він розшукав доньку в непримітній альтанці за домом. Ештон теж не припиняла дивувати його. Вона більше не гралася іграшковим будиночком, де мешкали двоногі красуні Барбі уникала інших дітей із їхніми пустощами-галасливими іграми, натомість не випускала з рук химерної ляльки-мотанки, котра невідомо, як до неї потрапила. Від Іванки. Але, як і чітко пам'ятав, він спалив усе, що лишилося від дітей-донорів – одяг, речі, спогади. Особливо довго не міг забути, як вигиналася в полум та мотанка з порожнім обличчям. Здавалося, вона хоче вибратися з вогню і зробить це, щойно він відвернеться. Проте він не одривав погляду від багаття, доки воно не зітліло на попіл, і раптом іграшка в руках Ештон. Дай мені цю потвору. Рішуче підступив він до дитини, і я спалю її. Дівчинка відвела руку з іграшкою за спину. Ти вже її палив. Якби я палив, то вона б згоріла, але ж на ній ані сліду попелу. Чому ти вирішила, що я палив? Вона мені розказала. Яків враз полотнів. Нахилився до малої, щоб вихопити в неї з рук ту химеру. Я заберу її. Ештон звелася на ноги, глянула йому просто в очі. «Зроби це, і на ранок не прокинешся». Ні в очах, ані в словах не було нічого від його дитини, говорила примара, що оселилася в клятій ляльці. Тож як і вирішив поступитися і вкрасти іграшку згодом? «Гаразд, Ештон, то я так пожартував». Вона моторошно всміхнулася. «Це добре, бо я не жартувала». Ту ляльку вона берегла, як зі ока. Ніколи за жодних умов не розлучалася з нею, навіть коли подорослішала. Хоч насправді Ештон назавжди лишилася дитиною, самотньою, покинутою і злою. Яків розумів чому, викравши ні в чому невинних дітей із далекої України, він привіз звідти ще дещо. Це дещо, Жило в ляльці-мотанці, а тепер перебралося до його доньки. Але відібрати в неї ту іграшку не посмів. Знав, наслідки можуть бути страшними. А ще був хлопець, котрий позначив його шарамом від брови до вилиці. Юрій. Такий же перевертень, як він, тільки молодший, сильніший, жорстокіший. Уже тоді він не подужав би здолати малого. Тож Яків ані на мить не сумнівався. Юрій із кожним днем стає дедалі могутнішим і йде за ним. То лише питання часу. Коли він переступить поріг величного маєтку ванхелів і забере те, що в нього вкрали. Вони таки зустрілися, і Юрій вперше побачив Ештон. Однак вдовольнився безтілесною душею Іванки. Тож до часу дав Якову спокій, а потім повернувся і відібрав у Якова набагато більше, ніж той був готовий віддати. Тому що в тій страхітливій аварії на кордоні з Канадою загинула Олівія, котру він до останнього сподівався повернути до тями її прошило уламком капота від зустрічної машини, і вона померла миттєво. Яків міг врятуватися. Але йому було немилим життя без неї, тож він стікав кров'ю поряд із дружиною впродовж кількох годин, не випускаючи її руку зі своєї. Крізь скривавлену пелену туману, що застелило йому очі, помітив, як із розтрощеного залізяча, в котре перетворились обидві автівки, вибрався убивця і ледь живий відповз у пустелю. Більше яків нічого не бачив і не чув. Життя витекло з нього. Коли ж згодом приголомшеній Ештон розказали про обставини смерті батьків, вона усвідомила для себе лише одне – батько мав вибір. Він міг вижити і повернутися до неї, але обрав Олівію і помер біля Олівії. Тієї хвилини вона зрозуміла, що зосталася зовсім сама в цілому світі. Це почалося, відколи вона стала красунею. Замість того, щоб любити й обожнювати, всі довкола просто зненавиділи її, особливо власна мати. У всьому була винна ця чужа, яскрава, сліпуча, відверта аж до непристойності краса. Ештон із великим задоволенням позбулася б її, обміняла б на життя батьків, на любов Олівії, якби раптом таке стало можливим. Дівчина дедалі більше переконувалася – це тіло, що дісталося їй колись невідомо за які заслуги, не належить їй. Його треба повернути. Хоч добре знала, родина не дозволить. А надвечір почула від Роберта тихе, безпорадне і нерішуче – виходь за мене заміж. То був найвідчайдушніший вчинок у його житті адже він так і не змайстрував омріяного дерев'яного будиночка на кілька поверхів. Не сів на корабель із сусідською дівчинкою Керолайн, аби в далекі краї, одружитися з нею і жити там довго і щасливо. Родина не дозволила. Бо в житті Керолайн теж багато чого змінилося. Її батько, відомий адвокат Грегорі Адамс, занедужив і помер. Окрім боргів, Нічого їй не залишив. І рішуча й цілеспрямована Керолайн, котра з дитинства мріяла продовжити батьківський фах, навіть коледж не закінчила. Опинилася стриптизеркою в якомусь нічному клубі. Там уже нікому не знадобилося її шляхетне аристократичне ім'я. Тож вона його скоротила. І з того дня дівчину звали Керлі Адамс а Ештон погодилася вийти за Роберта. Вони одружилися за кілька місяців. Весілля було пафосним і готичним, як і личило нащадкам давньої голландської родини. Біля церкви, в котрій завжди вінчалися всі покоління ванхелів, зібралося того дня багато роззяв. Адже ванхели полюбляли виставляти свої старомодні весілля на загальний огляд. Для них це був спосіб довести самим собі що вони ще живі. Проте ніхто не зауважив у велолюдному натовпі кремезного непоказного чоловіка з бронизливими чорними очима та темним, аж до смолюного волоссям, ледь посрібленим передчасною сивиною. Ніхто, крім нареченої. Чоловік видався їй знайомим, навіть більше, і з тієї миті примарилося, що вона його знає, все своє життя. Усе своє інше, минуле життя. І може, якби у неї був звичайний людський колір обличчя, всі довкола неодмінно помітили б, що вона раптово зблідла. Але Ештон і без того завжди виглядала вибіленою, як смерть. Тож нічого не змінилося. Навіть усмішка не здригнулася і не стекла з її обличчя подобою розплавленого воску. Дівчині з дитинства втовкмачили аристократів від простого люду, в першу чергу, вирізняє вміння носити усмішку вона вміла її носити, тож нічого не змінилося в її обличчі. І той чоловік вирішив, що вона щаслива, але щойно справа дійшла до подружнього ліжка, Ештон ніби заклякла. Вона раптом зрозуміла, що нізащо не хоче лягати в нього. Зі своїм законним чоловіком Просто стояла І дивилася на нього застиглими Сповненими розпачу і страху очима Роберту Передалися її сумніви Якщо не хочеш Нічого не буде Сказав він Ні Ештон почала роздягатися Я хочу І вона не збрехала Вона хотіла дітей Частина п'ята. Після одруження Роберту одразу ж недвозначно дали зрозуміти, чого від нього очікують як від голови родини. Першим у жартівне вогнище Шкереберть полетіло його непоказне захоплення теслярством. Бо негоже вродженому аристократові працювати руками. Вроджений аристократ за все життя не повинен тримати в руках нічого важчого, за склянку візки, кубинську сигару та власного прутня. Почав його досвідчений дядько Крістофел. Далі хлопчину понесла течія. Уступивши у володіння всіма статками Ванхелів, він прийняв на себе і неймовірну кількість родинних зобов'язань. Адже політичні уподобання в цьому виродженому сімействі також передавалися в спаток. Тож Роберт – і не счувся, як став переконаним демократом. Втрапив спочатку до Конгресу Штату, а згодом його висунули у кандидати на губернаторське крісло. Ештон так і не вдалося завагітніти. Вона злилася спочатку на себе, потім на Роберта, потім на увесь світ. Згодом лікарі сказали їй, що з ними обома все гаразд. Чому ж немає вагітності, жоден відповісти не зміг. Вона дивилася на розповнілу з роками тітку Кателейне, що народила колись одну за одною аж трьох дочок. Потому супроти волі переводила погляд у бік худючої тітки Дігни, котра тим не менше споромоглася подарувати своєму чоловікові двох синів. І великі волошкові очі Ештон щоразу сповнювалися слізьми. Так тривало, доки незаміжні кузини Алгонда Брегіта та Лодевейка, котрі, звісно ж, бажали дівчині тільки добра, не порадили їй один дуже дієвий і перевірений засіб. Незабаром Роберт почув, що його дружина спить із іншими чоловіками, не обираючи з усіма підряд. Серед них траплялися його давні друзі та вороги, партнери з бізнесу і політичних ігор, юристи, медики, спортсмени, офіціанти і садівники. Чоловіки зліталися на її дивовижну вроду, наче джмелі намет. Вона ж робила все, що вони їй казали, з єдиною одержимою манією – завагітніти, байдуже від кого. Сама ж вочевидь не відчувала жодного вдоволення від злягань. Для неї то був просто тупий механічний процес, від котрого беруться діти. Утім… Ештон не гребувала ніким і не бачила в своїй поведінці нічого негідного. Не цікавилася лише чоловіками, котрі носили прізвище Ванхел. Тож кузени Гвідо та Фаскен принижено відповзли в бік. Саме вони й розповіли Роберту про численні зради дружини. Він спочатку був повірив, а згодом отримав нагоду побачити все мало не на власні очі. Якось Роберт раніше повернувся додому після гольфу і запримітив, як із воріт їхнього маєтку, квапливо виїжджає автівка його університетського друга Стівена, котрий зранку відмовився зіграти з ним в партію в гольф, пославшись на недобре самопочуття. А зараз Стівен, схоже, почувався, як ніколи добре і так поспішав, що й не помітив повернення господаря маєтку. Це вже було занадто. Увійшовши до вітальні, Роберт рушив до східців і швидкими кроками попрямував нагору. У руках він стискав на гайку, котру підібрав перед цим біля стайні. Плетене руків'я охоче вляглося в долоню, додавши йому рішучості. Несвідомо зринула згадка. Десь він таке вже робив. Непроханий спогад не сподобався Роберту. Та щось... Підказало йому, тут потрібна саме нагайка. Рвучко розчахнув двері. Ештон лежала оголеною долі лиць на широкому, розбурханому від любовних утіг подружньому ліжку. Роберт застиг. Вона ж навіть не подумала підвестися чи прикритися простирадлом. Тільки ледь повернула голову до чоловіка, зміряла його крижаним, от зневаги поглядом. І Роберт несподівано втратив увесь свій запал та наснагу. Нагайка здригнулася в його спітнілій, нерішучій руці, вислизнула з неї й безпорадно гупнулася руків'ям об підлогу. Перед очима пішли нечіткі бляклі кола. Він прихилився до одвірка, ледь тримаючись на ватяних, враз по слаблих ногах. Якщо без цього ніяк, то хоч робиться так, щоб ніхто не бачив, кинув на ходу, ганебно вибігаючи з подружньої спальні. Більше Роберт ніколи не лягав із нею до одного ліжка, натомість витяг зі стрипти з клубу Керлі Адамс і лягав уже з нею. На Ештон вона більше не видавалася йому шльондрою, а згодом почала працювати в його передвиборному штабі. Минуло кілька років. Ештон багато подорожувала країною з фортепіанними концертами. Часто лишалася на ніч в осяйних готелях. І Роберт знав кожного разу, вона була там із новим чоловіком. Однак жоден не дав їй такої бажаної вагітності. Щомісяця вона дізнавалася одне й те саме – дитини немає. Та раптом її поведінка змінилася. Прокинувшись одного ранку в розкішних апартаментах десь на Манхеттені, Ештон краєм ока глянула на мускулястого афроамериканця, що спав поряд. Тихенько вислизнула з-під ковдри, спішно зібрала свої речі і поїхала додому. Секс її більше не цікавив. Їй чомусь здалося, що в неї вже є дитина, і вона самотньо чекає на неї там, у велетенському білостінному маєтку на 45 кімнат що розлігся на березі океану. Як вона впродовж довгих років марно чекала любові від Олівії. Переступивши поріг дому, жінка затамувала подих. Вона не пам'ятала ні вагітності, ані пологів, але знала, що дитина є. І Ештон не помилилася. Вдома її, направду, зустріла дев'ятирічна донька. Проте дівчинка виявилася кволою, хворобливою і зовсім негарною. Звісно, ніхто не міг би її назвати потворою, адже дитина не мала жодного вродженого каліцтва чи якоїсь іншої примітної вади. Просто їй бракувало краси, зате мала дивне, нетутешнє ім'я. Вона звалася Іванкою. І з того дня Ештон ані на крок не відходила від маленької Іванки. Вона любила і обожнювала її, навіть думки не припускаючи, що частину обов'язків можна іноді перекладати на плечі доглядальниць і гувернанток. Ештон була щаслива. Нарешті. Проте її законний чоловік у купі з численою ріднею, наляканою челядю і стурбованими турбованими лікарями не поділяв щастя молодої жінки. Замість живої дитини всі бачили в її руках стару полотняну ляльку-мотанку, котрій бракувало обличчя. Було зрозуміло. Ештон вигадала дитину, однак переконати в цьому її ніхто не міг. Тож родина вирішила діяти інакше. Одного ранку лялька-мотанка безслідно зникла. Жінка кинулася шукати доньку. Відірвана голова знайшлася на терасі. Одна рука – на газоні в саду, інша – на гравієм гравієм під'їзній доріжці. Решту було розкидано усіма сорока п'ятьма кімнатами велетенського старого маєтку. Того ж дня Ештон втрапила до психіатричної клініки. Надовго. Родичі спочатку думали. Розшматвавши негарну ляльку, вони просто звільнили дорослу молоду жінку від нав'язливої ідеї – дурної вигадки – котрою вона затулялася від життя. Вона ж бачила інше. Найближчі люди по-звірячому вбили її живу дев'ятирічну доньку. Лікарям вона так і сказала, «У мене померла дитина». Вийшло, як колись її мати говорила про неї, а Ештон здавалося, що в неї вирвали серце. Вона тяжко мучилася через безсоння, Варто було заплющити очі, маленька негарна Іванка стояла перед нею, питала, чому мати її не вберегла. Або ж весело крутилася каруселлю у новенькому парку атракціонів, лунав дитячий сміх, а потім усе раптово змовкало, тьмяніло, вкривалося багаторічно нашарованим брудом. І було чутно лише монотонне, репіння старих проіржавлених ланцюгів, із котрих так ніхто і не спромігся витерти кров. Жінка відмовилася від сну, просто фізично не могла більше заснути, лише іноді втрачала свідомість от снодійних та заспокійливих препаратів. Але то був не сон, а повільне занурення у напівпритомний світ, лиховісних кошмарів і марень із котрого хотілося бігти, не озираючись. Лікарі не знали, чим допомогти. Утім, кілька разів її ще випускали з клініки. Та щоразу ставався рецидив. Вона знову винуватила родину в кривавій розправі над маленькою дев'ятирічною дівчинкою. І її повертали назад. Усі чомусь повірили убивцям, а не Ештон. А їй знову марилася донька. Тільки тепер маленька дівчинка питала матір, чому вбивці досі живі, чому ніхто їх не покарає. Ештон зачаїлася. Зненацька вона зрозуміла, що треба зробити, аби душа її дитини знайшла спокій. Незабаром молода жінка переконала увесь медперсонал на чолі з солідною атестаційною комісією, що видужала, ніколи не народжувала, ніхто не помирав повернулася до маєтку на 45 кімнат. Їй так і не сказали, хто саме розправився з її дитиною. Тож вона вирішила вбити всіх. Частина шоста Коли Роберт повернувся додому з виснажливого туру за програмою передвиборних зустрічей із народом, усе аристократичне сімейство – виявилося чинно розсадженим за довгим обіднім столом у їдальні. Усі були мертві. Вона їх отруїла. Це був їхній особистий кінець світу, що його завзято передрікав Єлрік Ван Кандидат Кандидату губернатори штату закляк. Дружина не зводила з нього пильного, незворушно оцінюючого погляду. Відкилясь Узялася тлуста зелена муха, пролетіла над столом вишукано сервірованим вистеглими наїдками і осіла на зморшкуватому восковому обличчі дворецького, дядька Джозефа, що сконав із роззявленим ротом. Проповзла щокою, про всяк випадок зазирнула до рота, дзизнула, потерла лапки і щезла у проміжку, між штучно-керамічними зубами старого. У спустошеній тугим затищем їдальні дзещання мухи видалося Роберту гучнішим, аніж рев двигуна потужного реактивного літака, з котрого він нещодавно зійшов. До горлянки чоловіка підступив клубок нудоти. Він зблід. Ти голодний? Медовим голосом поцікавилася дружина. «Дуже вчасно. Ми саме зібралися вечеряти. Приєднуйся. Ти так довго не був удома. Я дзвоню в поліцію». Вона розсміялася. Підвелася з чільного місця за столом, де нерухомо просиділа бозна скільки часу до його повернення. «Що ти любий?» «Я не осудна». Шок паралізував Роберта. Запах смерті опустився йому первісним страхом із голови до п'ят і заволодів усім тілом. «Я дзвоню...» Голос ледь вирвався з пересохлого рота. Він намагався відтягти час, аби самому не стати жертвою. «Я дзвоню в поліцію». На що лякав тим, не розумів навіть сам. Адже повідомити поліцію плюс дати їм забрати Ештон – Дорівнювало достроковій перемозі окружного прокурора Джека Донована, котрому були піднаглядні усі копи, хто свідомо голосуватиме за кандидата, дружина котрого божевільне маніячкоубивця. І вона це знала, без сумніву. Потрібно було діяти по іншому, діяти рішуче. Та тяжка аура божевілля не давала чоловікові перевести подих. Він інстинктивно натиснув на верхній гудзик свого піджака екстрений сигнал охоронцям. Труп дворецького сповз зі стільця і важко гепнувся на підлогу. «Джозефе, який ви незграбний, посміхнулася Ештон, вмить опинившись біля нього. «Соромно! Кому ж, як не вам, найліпше знати правила етикету за трапезою?» Вона невимушено продовжила обхід мертвого сімейства поволі наближаючись до застиглого Роберта. «О, бідолашний дядечко Балтазар, як почуваєтеся? Чи впоралися ви з тим нестерпним болем у шлунку, що діймав вас останніми місяцями?» Голова дядька Балтазара була відкинута за спинку стільця. Тіло неприродно вигнулося. У правому оці стирчав тупий столовий ніж. Вочевидь, він єдиний помер не одразу, бо постійно приймав сорбенти та інші ліки для шлунку. «А ви, бабусю Емеренціє?» – спитала, поклавши руку на скорчене плече старої, котра лежала обличчям просто в тарілці перед собою. «Як вам сьогодні наш улюблений салат із артишоками?» «Не забагато перцю. Я сама керувала процесом приготування, тож претензії – не лише до кухарки. До їдальні увірвалися охоронці. І теж застигли, вирячивши на Ештон свої звиклі до всього очі. Їхня присутність врешті додала Роберту рішучості. В'яжіть її, в'яжіть, це божевільне стерво. Чоловіки вмить повалили Ештон на підлогу. Роберт судомно перевів подих. Він не осягнув ще й сотої частки горя від втрати рідні, але діяти мусив без зволікань. Викликайте Волтера, нехай його хлопці приберуть усі сліди. Потім, щоб подзвонили копам, до їх приїзду зала має бути стерильною. Запам'ятайте, це робота моїх ворогів, італійців, Джека Донована, росіян, байдуже кого. Господи! Того ж дня Ештон опинилася в кабінеті Саймона Невмержицьки. Найкращого – найдорожчого. Гроші тут давно правили за паморочливу месу, тож надвечір були готові і медична картка, і висновок експертизи, згідно з яким Ештон була дієздатною на період ремісії. Могла підписати будь-яку угоду, в тому числі й договір, із корпорацією «Тіло ТМ». Був також готовий алгоритм дій задля уникнення скандалу. Убити кількох зайців одним пострілом, просто дозволити Ештон позбутися свого тіла. Це неабияк влаштовувало радників і старих соратників Роберта. Перший заєць показний. Безповоротне зникнення вбивці і як наслідок Відвернення скандалу від мертвого сімейства, бо народ охоче повірить кіношній версії про помсту ворогів кандидата губернатора. Заєць другий, найбажаніший для Роберта, здихатися навіженої Ештон, й поки що йому лише закралася ця крамольна думка одружитися з Керлі. Заєць третій, найслабший, непереконливий і кульгавий нібито виконати останню волю Ештон. Власне, те, чого вона хотіла з дня смерті батьків – віддати на трансплантацію своє чуже тіло, котре винуватила у всьому, що спіткало її в житті. Адже просто вбити жінку не можна, – здійметься Галас, який виведе до і на вбивцю родини, і на вбивцю вбивці. Тож покровителі Роберта дали команду – Зайці вишикувалися в ряд, прогримів постріл, і звірят наскрізь прошило однією кулею. Бризки крові розлетілися повсюдно, на голову народові, в рот копам, на обличчя майбутнього губернатора, на руки його друзів. Ви ж тільки клініці, поки не передавайте їй медичну картку, зніяковіло прошепотів доктор Невмержецький на вухо Робертові. Отримавши в лімузині свою винагороду За якісну роботу Щоб не думали там Забагато Уже згодом для звіту віддасте Гадаю Вони не надто чекатимуть Якихось там документів Щойно отримають нагоду Вторгувати цілий статок За таке незрівнянне Божественне тіло Даруйте Саме вирвалось Роберт Затравлено глянув на нього. «І ви теж з нею?» Психіатр відвів очі, квапливо попрощався і вийшов із машини у дощ. Роберт поїхав до клініки Тіло ТМ підписувати папери. Він легко віддав їм Ештон, не підозрюючи, що цим вчинком відштовхне від себе й Керлі, котру вже нудило з того, як його смикають за ниточки тож вона пішла до сильнішого, прихопивши з собою всі таємниці Роберта. Звісно, тим сильнішим виявився Джек Донован. Самотній Ванхел повернувся до спорожнілого маєтку. Кудись поділися всі друзі і покровителі. У вітальні стояло 12 домовин. Горіли, спливаючи воском свічки. Він міг би лежати у 13 якби сів того вечора за стіл Разом з усіма Без сумніву можна було б спробувати Повернути їх до життя Скориставшись трансплантаціями Свідомості Навіть отримати суттєву знижку За гуртове замовлення Але Роберт Раптом зрозумів Що нікого не хоче вертати Навіть Дворецького Він знав Не вони були жертвами Напередодні власної смерті Ванхели вчинили щось настільки жорстоке і страшне, чого Ештон уже не змогла їм пробачити. А потім в реготали, тицяли пальцями одне на одного, перекидаючи провину з одного кінця кімнати в інший, як м'яч під час гри. У такі хвилини, коли родина фіглярувала, дражнилася і мавпувала, Роберт сам бував здатен на убивство. Ештон випередила чоловіка, а його навіть не було вдома у ті дні, аби спробувати зупинити її чи їх. Хоч ледве чи він зі своєю вродженою слабкодухістю зміг би кому зарадити. Раптом він усвідомив, дружина ненавиділа його так само, як усіх чоловіків, що користалися з її тіла. Ненавиділа з тієї миті, як він запропонував їй одружитися, знехтувавши дівчиною, яку справді кохав. Бо Ештон теж кохала. Щоправда, того єдиного чоловіка, котрий жив у її серці, не було в житті. Коли ж Роберт зустрівся в клініці з кремезним, непривітливим головним лікарем, вроджений аристократ першим зрозумів – от він, той чоловік. У день похорону родини просто на кладовище, ніби за акцією. Робертові сповзлося нове сімейство, начебто ті вангели, котрі весь час подорожували Європою. Але йому вистачило снаги прогнати самозванців. То був другий, найвідважніший вчинок у його житті. На той час Роберт уже добре знав, насправді, Вся Європа знаходилася на задньому дворі їхнього маєтку, в найтемніших закутках старезного, напівзанедбаного саду, у вигляді горбиків сирої землі, аби як присипаних рудим, пересушеним листям. Частина 7. Потом він зачинився у величезному порожньому будинку, що височів на березі океану, але порожнім той видавався лише про людське око. Насправді всі до однієї з 45 кімнат кишіли примарами. Перший поверх зазвичай здригався від чергової гучної вечірки, котрі тут досі влаштовував покійний Рудгер Ван Хел. Від них Роберт тікав нагору, відчиняв перші ліпші двері, аби сховатися і вражено зовмирав на порозі. Посеред рейваху знотних нотних партитур Сиділа мертва Олівія В покривавленій нічній сорочці Заглибившись у черговий сентиментальний роман Він вилітав із її спальні Грюкнувши дверима Але на шляху йому поставав Хватський дядько Крістофел Із пишними вусами, закрученими до гори Вроджений аристократ за все життя не повинен тримати в руках нічого важчого за склянку віскі, кубинську сигару та власного прутня. Повчав племінника досвідчений красень Дон Жуан, а в його вусах ворушилися бліді черви. Роберт задкував, розвертався і мчав у протилежний бік. Та ледь він опинявся за рогом коридору, дорогу йому заступали «Напівзот лілі кузени. Твоя жінка спить із іншими мужиками, начебто по секрету», – сповіщав йому вкритий трупними плямами кузен Фаскен. «Не обираючи з усіма підряд», – домальовував картину страшного секрету мертвотно посинілий кузен Гвідо, і обидва згиналися навпіл у нападі Реготу. Вони й по смерті насміхалися з нього. Від цих знущань Роберт знову кидався в протилежний бік. Летів східцями донизу і падав, перечепившись через дядька Балтазара, котрий блукав маєтком на марно силкуючись витягти із свого правого ока срібне руків'я тупого столового ножа. Так Роберт укотре опинявся у вітальні, з котрої враз випаровувалася гучна Рутгерова вечірка. Натомість за круглим столом чинно сиділи кузини у товаристві тіток, не до часу пили пообідній чай і неквапливо вели світську бесіду. Утім, бесіда швидко переставали бути світською, щойно мова заходила про неймовірну, незаслужену красу Ештон. Краще б я тоді загинула в парку атракціонів, Знову заламувала кістеляві пальці кузина Лодевейка. Тоді це б чудове тіло дісталося мені. Сестри ствердно кивали їй у відповідь, і всі разом повертали неживі голови до на смерть переляканого Роберта. Чому ти не купиш нам його, Роберте? Поцікавилася кузина Алгонда, цнотливо прикриваючи віялом розкішне декольте з котрого виповзали черви. «Справді!» – нагадувала жовта, як воскова кузина Бригіта. «Воно ж, треться твоїй матері, продається!» А на тлі палаючого каміна стояла негарна дев'ятирічна дівчинка і притискала до себе полотняну ляльку-мотанку, без обличчя. «Навіть не думай, Роберте!» Сумно всміхалася вона, простягаючи йому свою іграшку. Вони роздеруть його так само, як оцю ляльку. Але найстрашнішим було те, що лялька в її руках знову ставала цілою. І він забивався в куток, заплющував очі, закривав обличчя руками, аби лишень не ставати свідком моторошної драми котра розігрувалася щоночі в порожньому родинному маєтку. До тями Роберта зазвичай приводив знервований фальцет покінь дядька Єлріка, що тряс над своєю розпатленою головою оберемком старих газет із катаклізмами. й інвалідний візок здригався разом із ним і газетами. «Кінець світу не за горами! Усі загинуть! Ніхто не врятується!» Стулепельку Єлріку! Невдоволено озивалася до сина кістлява подоба бабці Емеренції. Вангели житимуть вічно! Дворецький дід Джозеф, котрий навіть по смерті не втратив професійного почуття власної гідності, стримано кивав на знак згоди з хазяйкою. Як і за життя він велично тримався ледь позаду її крісла трону. Але ні для кого не було таємницею. Свого наймолодшого, неповносправного сина Єлріка, епатажна бабця Амеренція, народила в 40 років. Не від законного чоловіка, від дворецького. Потом у маєток западався в тишу, світало. Однак Роберт знав, наступної ночі все розпочнеться знову. І не було як від того втекти чи сховатися, хоч одного разу він пробував ночувати в дровітні. Бо відбувалося химерне дійство не в будинку, а в його голові. У цей час Роберт сам почувався примарою, котра, котра за прикрим непорозумінням, не долучилась на той світ до родини. Він усе чекав, що одного дня Величні ковані двері маєтку відчиняться, і до нього повернеться Керлі, і всі химери враз щезнуть, западуться під землю, бо в старому маєтку знову оселиться кохання. Роберт навіть згадав собі, якщо він вернеться до теслярства і таки зведе свій ошатний іграшковий будиночок на кілька поверхів, кохана дівчина почує його і прийде. Бо хіба може людина не почути і не озватися, якщо повсякчас думати про неї, кликати її в думках, кохати? Хіба може вона не прийти? Того ж дня він перетягнув до вітальні все своє теслярське приладдя і узявся майструвати будиночок. Працював у день і вночі, без сну та спочинку. Рубав, розпилював, вирізав, клеїв, шліфував, розфарбовував і вкривав лаком. Здавалося, час зупинився для нього, пішов в обхід. І навіть всюди сущі примари не заважали. Збилися в мовчазний гурт коло входу до вітальні і лише затайно спостерігали. Доки він майстрував, доти й жив і чекав. казковий будиночок було завершено, безсило опустив руки, і втупився в нього застиглим, якимось наче приреченим поглядом. Він усе ще чекав на Керлі. Коли ж Роберт зрозумів, що вона не прийде, поволі звівся на ноги. Підсунув до центра кімнати стільця, вибрався на нього і закинув на спущену люстру, грубу, скручену петлею мотузку. Частина восьма Часом Керлі Адамс чула голоси. Хтось начебто кликав її. А вона не могла розібрати слів і списувала все на втому від нової виснажливої роботи в передвиборному штабі Джека Донована, котра займала увесь її день та безсонні ночі, впродовж яких їй належало по-всякому вдовольняти Джека, що останнім часом став не на жарт знервованим Вередливим, злим І він не вважав за належне Зберігати їй вірність Кілька разів Керлі бачила Як до нього приїздила Анжеліка Фелтон Схоже майбутній губернатор Та колишня порнозірка Мали власні секрети Вони надовго замикалися в його кабінеті А коли Анжеліка виходила Вона дивилася на Керлі Щоразу таким поблажливим Сповненим Непідробного співчуття поглядом що дівчина мимоволі відверталася, ніякого ховала очі, наче то вона завинила перед Анжелікою. Ще рік тому Керлі ні за що не опустила б очей. Вона боролася б до останнього, заштовхала б Анжеліці назад у горлянку те її довбане співчуття. Але за Джека їй чомусь більше не хотілося боротися. Час від часу їй пригадувався Роберт, та Керлі швидко проганяла думки про нього. Колись вона переконала себе, що він не надто гарний для неї, і вирушила на пошуки кращого. Тепер кращий висотував з неї всі сили, використовував її, як тільки знав. Часом зривався на ній, як усі вледні чоловіки зриваються, іноді принижував. Вони впевнено йшли до перемоги на виборах Джек, як і раніше, брав народ обіцянками Заборонити трансплантації свідомості Хоч уявлення не мав, як те зробити А Роберт взагалі перестав з'являтися на людях Щойно він зійшов із дистанції Демократи поспіхом висунули замість нього іншого кандидата Однак того мало хто знав І це виявилося ще одним аргументом на користь республіканця. І от настав вирішальний день. До штаб-квартири, де гніздилася передвиборна кампанія Джека Донована, вбігла схвильована Керлі Адамс. «Щойно завершили підрахунок голосів. Ми перемогли!» Джек пильно подивився на неї. Жестом наказав підійти. «Ні, Керлі, це я переміг». Чітко карбуючи кожне слово, повідомив коханці. Коли вона, наблизившись, схилилася біля його фальшивого інвалідного візка. Керлі розігнулася. Завмерла. Його почав вимагати народ. Та коли Джек Донован з'явився на трибуні, оточеній з усі біч ошалілим натовпом співвітчизників, він сказав їм саме ті слова, що їх вони прагнули почути. «Ми перемогли!» Нато розродився вдоволеним гулом, який згодом перетворився на щось середнє між виттям та гарчанням. Солодка губернаторова брехня луною розлетілася по всіх околицях щасливого міста. Керлі повільно вийшла на вулицю і попрямувала до своєї машини. Про самогубство Роберта вона дізналася з газет. Опинившись за кермом своєї смарагдової Тойоти, Нарешті дала волю почуттям. Тієї хвилини вона зрозуміла, звідки бралися голоси. Роберт кликав її, увесь старий маєток Ванхелів перетворився на суцільний крик, а вона не чула. Так склалося, що одного дня вона вирішила для себе, він її не вартий, списала все на його постійну слабкодухість, ні на що нездатність. Навіть не замислившись, що її рішучості й цілеспрямованості, можливо, вистачить їм на двох. Вона кохала Роберта і знала, що він її кохає, але так і не пробачила йому одруження з іншою. Хоч до останнього вірила. Колись вони таки сядуть на корабель, відпливуть у далекі краї, одружаться і житимуть там довго і щасливо. Вірила до сьогодні. Сьогодні Роберта мали поховати. Керлі витерла сльози і завела двигун. Але поїхала не на кладовище до сімейного склепу Ванхелів. Щось їй підказувало, він не там. Його душа в старому маєтку і залишиться там до віку. Двері виявилися прочиненими, наче щось досі чекало на неї. Переступивши поріг, дівчина Побачила захаращену теслярством вітальню, обірвану мотузку, що звисала з люстри. Це вона старанно намагалася оминати поглядом, і його ювелірно сконструйований до найдрібніших деталей, гарно розфарбований іграшковий будиночок із віконницями, дверцятами, крихітними меблями й людьми всередині. Ти таки збудував його, схилившись. Вона узялася розглядати дім, кімнатки, родину, що затишно облаштувалася в іграшковому побуті, білявого чоловіка, рудоволосу жінку та їхніх діток, двох вогнисто рудих дівчаток і одного хлопчика зі світлим волосічком, як у батька. Це ми? ледь чутно спитала Керлі. Їй відповіла схвильована, якась аж наче урочиста тиша то справді були вони. І те щастя, котре не склалося в житті, назавжди оселилося в маленькому іграшковому будиночку. А Керлі щоразу зможе приходити і дивитися на нього. Щоразу, як їй захочеться світла. Випроставшись, дівчина розвернулася. Вона майже фізично відчула присутність Роберта, що струменіла звідусіль Огортала її з собою, випромінювала тепло. «Пробач мені кожен день, який я провела не з тобою». На мить вона заплющила очі. Але був час, і ми були щасливі. Інші й того не мають. І Керлі швидко рушила до дверей. Сіла в смарагдову тойоту під колір очей, у котрих досі стояли непідробні сльози. Повернулася до Джека. Юрій заплющив очі. Це її він бачив, коли приїхав до маєтку ванхелів. Скільки часу минуло? Він мало не вчадів від смородів лаку, фарби та чужих смертей. Звівшись на ноги, кинувся до дверей, вискочив на двір. Судомно хапнув свіжого повітря. Усе довкола перебралося в сутінки. А Юрій не знав, Примарилися йому всі ті історії, чи хтось їх розказав. Під ногами знову прошелестів той самий клапоть газети із некрологом. Але цього разу чоловік устиг роздивитися світлину померлого і ухопити поглядом його ім'я. То був Роберт Вангел. Роберт, котрий відчинив йому двері. Роберт, котрий розмовляв із ним. Мертвий Роберт Вангел. Тепер Юрій знав, де шукати Ештон, і точно знав, навіщо її шукати. Опинившись біля своєї машини, він не стримався і ще раз озирнувся на величний білостійний маєток, що тонув у пізньому надвечір'ї. Може, то йому тільки здалося, та на якусь мить Юрій чітко побачив у вікні однієї з 45 кімнат бліду, напівпрозору постать Роберта. Вона ледь здійняла праву руку, прощаючись. Частина дев'ята Старий занедбаний парк атракціонів, до відкриття якого колись перетяв червону стрічку уславлений Рудгер Ван Хел, не чекав гостей. Від яскравих фарб, блискучих каруселей та дзвінкого дитячого сміху Тут не лишилося і згадки, усе це вмерло двадцять років тому, скам'яніло, припало пелюкою, узялося іржею, поросло дикими в'юнкими травами. Із часу давньої трагедії парком не ступила людська нога. Лиш іноді серед ночі було чутно моторошні воронячі скрики, Трепід чорних широких крил. І натужне репіння старих обірваних ланцюгів. Місце було оповите недоброю славою, інвестори раз і назавжди викреслили його зі своїх проєктів, навіть безпритульні оминали старий парк десятими дорогами, казали тут не раз бачили привитів над кудлатим верхіттям дерев та гострими шпилями каруселей. Сплив молодий, мертвий місяць. Тиша. Тільки скрадливий, ледь чутний поскреб зраджував Ештон, що сиділа на старій гойдалці, схованій у самій глибині парку, і монотонно розгойдувалася. Ухопившись обома руками, за у цілілі троси ланцюги. На колінах у неї лежала лялька мотанка ціла й неушкоджена. Знову. Юрій нечутно наблизився до гойдалки, зупинився позад неї в темряві. У кожного в житті є місце, куди він приречений повертатися. Озвалася Ештон чистою українською, несвідомо відчувши його присутність Це моє місце. Тут я померла двадцять років тому, а потім мене оживили украденому тілі. Ти знаєш тому що насправді я ніколи не була тією красунею, якою мене всі звикли бачити. Та краса була призначена не мені. Я з нею не впоралася. Хто я насправді? Він мовчав. Слів не було. Мав лише притуплене відчуття провини. Адже то він колись зробив ту ляльку-мотанку, навіть сам до кінця не усвідомлюючи, всі її сили такої іграшки, що мала б слугувати оберегом для Іванки, а в дійсності обернулася страхітливим прокляттям для іншої дівчини. Ештон перевела подих, продовжила. «Я ненавиджу це місце, а воно переслідує мене. Я стільки разів бачила його у вісні, що вже й розучилася спати. Гадаю, його треба знищити». Це станеться після моєї смерті. Весь цей парк і його залізних монстрів зрівняють із землею. А на їхньому місці розіб'ють великий сад із різнобарвними квітами, зеленими газонами, мармуровими фонтанами і доріжками, всипаними гравієм. Можливо, сюди знову прийдуть діти. Проте жодна дитина тут не помре. Так і буде». Ледь усміхнувся Юрій, поклавши руку їй на плече. Він знав це, бо хтось із репортерів таки з'ясував кошти, виручені від продажу власного тіла. Ештон відправила на те, аби викупити парк своїх кошмарів і звести на його місці розкішний сад. Але ти теж не помреш. Похмурим хмурим довкіллям Лунко гойднувся її сміх. Знущаєшся? Я вбила всю свою рідню Вважала їх винними у смерті своєї дитини Сподівалася, її душа заспокоїться, якщо убивць буде покарано Коли ж їх не стало, маленька дівчинка теж зникла Натомість я побачила цю ляльку Тоді я й зрозуміла, не було в мене дитини і ніколи не буде Усе, що мені лишилося, – це поїхати до клініки і повернути тіло. Мабуть, цього вона від мене й хотіла. Я заберу її, якщо дозволиш. Присівши біля дівчини, Юрій не зводив погляду з ляльки-мотанки на її колінах. Як і це місце, її треба знищити. – Це неможливо, – гірко посміхнулася Ештон. Її спалювали у вогнищі, роздирали на шматки. Я теж дещо зробила. Перед тим, як вирушити до твоєї клініки, закопала її в саду за маєтком. А розпаковуючи валізу, знайшла її серед своїх речей. Зробивши над собою зусилля, Юрій взяв мотанку до рук. Гадаю, цю ляльку може знищити лише той, хто її створив. Він звівся на ноги. Обіцяю, ти її більше не побачиш. Ти маєш поїхати звідси якомога далі, від цього місця, від клініки і від мене. Забереш маленьку Іванку і втечеш. Я допоможу. Вона різко підвелася, зупинилася навпроти нього. Якби й хотіла втекти від тебе, ти б мене тут не знайшов. Маєш дещо знати. Коли я вперше переступила поріг твоєї клініки, я не хотіла жити, не мала права. Аж доки не зустріла тебе. Ти зробив мене кращою. І з тобою я вперше за довгий час спромоглася заснути. Я кохаю тебе. А ти хочеш, щоб я поїхала від тебе? Я вбивця, перевертень і монстр. Раптом зізнався він. Отже, я кохаю вбивцю, перевертня і монстра. Навіть не здригнувшись, відповіла Ештон. Це назавжди. Іншого мені не треба. Юрій не зводив з неї очей. Уперше в житті він зустрів жінку, котру не віднадила його тваринна сутність. Жінку, що без вагань сприйняла його таким, як він є. Я вбив твоїх батьків. Відкрив їй свою останню таємницю, несвідомо остерігаючись, зараз від цього кохання лишаться самі спогади. Натомість він побачить у погляді навпроти вже звичні для себе жах, ненависть і відразу. Знаю, тільки й сказала Ештон, і я сила намагалася зненавидіти тебе за це, та в мене нічого не вийшло, а того дня. Коли в донорський фонд привезли новонароджену Іванку, я назавжди забула, що таке ненависть. І ти теж забув, я бачила. Та маленька дівчинка, шанс виправити все, що ми накоїли. Ступивши крок на зустріч, Юрій міцно притис її до себе. Тієї миті він зрозумів увесь її біль та розпач. Вона не ховалася в клініці від правосуддя, не вбивала незнайомих жінок, не брехала йому. Вона лише хотіла бути матір'ю, і це просте, споконвіку людське бажання штовхнуло її на шлях страшних невиправних помилок. Аби спокутувати свій гріх, зважилася на нечувано відчайдушний крок викрасти приречену на смерть дитину з донорського фонду Всесильної корпорації Тіло ТМ Щось підказувало Ештон Ця єдина порятована душа спроможеться зрівняти рахунок Усе буде добре Зрештою озвався Я зумію захистити вас обох Вона схвильовано підвела погляд Ні Схоже це рішення далося їй нелегко Мене захищати не треба ти повернеш мене до клініки, про Іванку щось вигадаєш, а завтра я чекатиму на тебе. Юрій на мить випустив її з обіймів. Ештон, на завтра призначено твій аукціон. Вони продадуть і вб'ють тебе, а там я вже нічого не зможу зробити. Я ж сказала, що чекатиму на тебе, нагадала вона. Ти досі нічого не розумієш? Мені відомо про ту, іншу жінку, душу якої тримають в каторжній в'язниці штату Орегон. Адже в мене її тіло. Можливо, тому я завжди кохала тебе. Але мені не пощастило. Тобі потрібна вона, а не я. Це і не дивно, адже вона світло, а я темрява. Вона не хоче, щоб ти вбивав. Що ж? Зі мною тобі не доведеться. Я добровільно віддам їй це тіло, якщо для мене це єдиний спосіб бути з тобою. Вірю, ти все зробиш правильно. Юрій затамував подих. Такого він не сподівався. Я не знаю, як правильно. Мій обов'язок врятувати її. Але не ціною твого життя. Що тоді буде з нами, що тоді буде з дитиною? Вона в безпечному місці. Завтра я скажу тобі, де саме. Ти, ви з тією жінкою зможете забрати мою доньку. Раптом запропонувала йому нерішуче. Але тільки за умови, що любитимете її. У цьому й була вся Ештон. Тієї ж ночі, він повернув її до горішніх апартаментів клініки ТМ. Надіслав звіт про повернення керівництву. І саме вчасно. Задля уникнення скандалу корпорація досі не розголошувала широкому загалу, що Ештон утекла. Але часу було обмаль. Завтра мав відбутися аукціон, а з ним і невідворотний скандал. Про дитину збрехав наступне. Занедужала і померла. На тлі повернення до клініки розкішного тіла з коефіцієнтом моніки белучі нікого вже не хвилювала втрата якоїсь там кількамісячної дитини. Опісля поклав перед собою на стіл полотняну ляльку й узявся розмотувати її по спіралі. За хвилину від моторошної іграшки зосталося лише кілька вицвілих кольором шматин, поволі й вони зітліли. Розсипалися на попіл У його руках Юрій важко перевів подих Продавнє зло Одного разу необережно Прикликане тринадцятирічним хлопчиком Без сліду Випарувалося, щезло Повернулося туди Звідки прийшло у людський світ Принаймні Він дуже хотів на це сподіватися Підвівся Треба було їхати додому Завтра на нього чекав важкий відповідальний день. Але замість того, щоб увійти до ліфта і спуститися на лікарняну парковку, він знову опинився в апартаментах Ештон. Завтра її не стане. Більше не буде її усмішки, її голосу, її особливої манери підводити погляд і дивитися на нього так, наче увесь світ перестав тієї миті існувати. Зостанеться лише тіло. Тепер Юрієві було байдуже, скільки чоловіків Ештон мала до нього. Адже він став тим єдиним, кого вона свідомо обрала сама. Вона кохала його. І він теж кохав, але не визнавав за собою права зізнатися. Він так і не сказав їй тих слів, що їх кожна жінка жадає від чоловіка найбільше. Не сказав, що кохає, і не уявляє без неї жодного свого дня. Але решту ночі був із нею настільки ніжним, наче вона раптом стала кришталевою, і від найменшого необережного доторку могла розбитися, розлетітися на друзки, просто в руках. Кожен його порух жив тими несказаними словами, і вона відчувала їх. Здавалося, на якусь мить увесь світ забув, як існувати. Зупинилися всі годинники на землі, завмерли стрілки, стерлися електронні цифри, зітліли календарі, і все довкола розчинилося в любові двох звичайних людей. Але час неможливо заперечити, знищити чи проскочити повз його доскіпливий погляд. Він звівся на ноги, розправив плечі, і стрілки на циферблатах, замиготіло сюзір'я цифр на електронних табло. Хвилини змахнули крилами і несамовито полетіли вперед, а за ними, чітким злагодженим кроком, рицарів-хрестоносців рушили загони годин. Час знову заволодів світом. Пів на третю ночі. Цього разу Юрій не став чекати світанку, аби піти. Тільки переконався, що Ештон стомлено заснула, тихенько вибрався з-під її ковдри, вдягнувся і нечутно рушив до дверей. Щоправда, потім повернувся, щоб поцілувати її і подумки попрощатися. Розбудити не наважився. Завтра буде новий день. Він досі не уявляв, як чинитиме, щойно побачить її в операційній. Але понад усе сподівався, що того дня зробить правильний вибір. Коли ж за ним востаннє зачинилися двері, Ештон розплющила очі. Вона не спала. Їй так багато хотілося йому сказати, однак вона знала, не варто. Так буває, коли слова не здатні зарадити, коли просто любиш.